Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahirrabbilalamin. Və salatu və salamu alə Rasulullah və alihi və sahbihi əcma'in. Mələq aləşək. Məxrəc sözü məxrəc hərfin çıxış yerinə bilir. Hərfin çıxış yerinə bilir. Və hər bin hərfin də öz məxrəci var. Çıxış yeri var. Bir də bana hərfin sifəti. Hərfin sifəti. Və bu sifətlər də bir-birindən fərqlənir. Qarı oxuyarkən, Gərək, həm hərfin məxrəcini, həm də hər bir hərfin sifətini dilsin ki, düzgün bir şəkildə hərfi tələffüz etsin ki, məna dəyişməsin. Bildiyiniz kimi, ərəbdir çox geniş bildiyidir və bu dildə çoxlu söz ehtiyatı var. Əgər hər hansı bir hərfi düzgün bir şəkildə məxrəcini tələffüz etməsək, məna dəyişir. Əsə, əsa, əsə, əsə, əsə, ələ, zəllə, lə, zəl -lə, ləl -lə, ləl -lə. Bunlar hamısı başqa-başqa mənalarda verən sözlərdir. İsmun, ifmun, ismun, ismun. İsim ad deməkdir, ifmun günah deməkdir. Əgər ifm olan yerdə sən ism desən, artıq mənalı dəyişdirilmiş formada bir məna verirsən. Zəllə, zəllə, vallə, vallə, asə, asa asa asa bilirsin də bir səslə və birinci inşallah əlifdən başlayaq əlif birinci başlamağımızdan əvvəl İbnü'l-Cəzərinin yazdığı şeiri oxumaq istəyirəm sizə deyir ki idwa ibn alihi muhtamu qabla şuru'i avalan an ya'lamu makharij al-hurufi və sıfatati li yalfizu bişkirva tisə linṭiqu Ən birinci vacib olan bir şey, həriflərin məxrəcini və sifəti bilməsidir. <gülüyor> düzgün bir şəkildə Quran oxuyarkən, onu düzgün bir şəkildə oxuması üçün. Həm hətta keçmiş alimlər belə, Quran və qirat alimləri bu məsələyə fikir verirlər. Və məxrəc ümumusu geniş bir mövzudur. İxtilaflar var, bəzi yerlər var, biz onu sadə bir şəklində qötəcəyik. O ixtilaflardan uzaq olacaq məxrəcinə şərə bölünməsi 5 yerə, 6 yerə bəzədilir. Məxarijül huruf 17 qön getdirir, məxrəcdir. Biz bunların hamısını kənar edəcəyik. Yalnız hərflərin özünü götürüb hərflərin məxrəclərini öyrənəcəyik ki, daha xasənd olsun. Sonra gələcəkdə inşallah kim mükəmməlləşdirmək istəsə, yəni inşallah özü üçün mükəmməlləşdirə bilər. Deməli ən birinci biz dedik şibab bizdə hansı hərf gəlir? Əlif. Əlif hərfi. Ərəb əlifbasının ilk əlfidir. Bir də var həmzə. Sual çıxır şey, bu əliflə həmzə eyni bir şeydir, yoxsa başqa-başqa bir şeydir? Sual çıxır. Əlif nədir? Həmzə nədir? Deyən var? Deməli, həmzə, həmzə. Yalnız hərəkələrlə olur. Ə-İ-U Əlif isə uzatmalarla. ə ə Ya yeah. desək, belə desək, məd kimi uzadılır. Amma həmzə isə hər kə. Ə, İ, U. Bunlar dəl həmzə. Həmzə, bəzi hallarda dayağınan gəlir, bəzi hallarda dayaqsız gəlir. Hərdən həmzə əlfin üzərdə olur, dayaq kimi. Bu zaman ə, hərdən həmzə vavın üzərində olur, yenə ə, yənin üzərində olur, yenə ə. Amma əlif isə ümumən əlif kimi qalır. Və əlif uzatma rolunu oynayır bəzi hallarda. Əgər sakin olarsa və özündən əvvəl gələn hərfin əlikəsi kəsirə, fətə, fətə olarsa, bu zaman əlif iki hərəkə miqdanına uzanırlar. Misal, yə, bə, bir var, bə. Bə ye, ye. Ondan alaraq, həmzə ərəb deyilində ən çətin hərifdir. Düzdür, bəzələyə bilər ki, biz eşitmişik ki, bab ən Ərəb deyində və qiraq təamlərinin deydiyi sözünə görə, ən çətin hərif həmzədir. Sübut, bütün qiraq ravayətlərində bütün ixtilaflı məsələlər məhz həmzə üzərindədir. Məhz həmzə və cəndir. Və keçmiş ərəblər həmzəni əda etməkdə çox çətinlik çəkə bilər. Ə, nəyə görə çətindir? Çünki yecanə hərif də işin yoxdur. Ə, düzdür, bəzilərdir ki, bu ağızın da aşağı hissəsindən çıxır. Amma fikir beysəs, ə, belə də heç bir, yəni, toxunmur. Və fikir beysəs, əksər qarilər oxuduğu zaman, Quran oxuyandı zaman, həmzəni təxqiq etmirlər. Təxqiq Fə idə cəəə əmruna Cəəə Fişir versəniz, oxuyurlar. Fə idə cəəə əmruna Nəyə Məxrəc, düzgün bir şəkildə təlfüs olunur, ədə olunur. Və deyilənlərə görə əlif həmzənin məxrəcəyi boğazın aşağı hissəsindədir. Ə İ Bir vaat ə, ə, azərbaycanlı ilə vaat i, u. Ərablərdə həmzə, həmin ədir. Bax, şey verən xərqə, bizim dildə deyirlər ə, ə, ə, ə məd, məd, indi izahirəcəm əlif. Həmzə isə ə, i, əinə, baxın, əinə, əunə, ə, ə, ə, Ə əndərtəhum Ə əndərtəhum. Və dedim ki, həmzə ən çətin hərifdir. Nəyə görə? Çünki bütün ərəb ləhkələri keçmişdə məhz həmzənin əda olunmasında ixtilaf edirdilər. Və bəzi rəvatdan gəlir bəzi ləhkələr iki dənə həmzə yan dayan gələrdisə, ikinci həmzəni mədnən əvəz edirlər. İnnəl-ləzina <Sessizlik> kəfəru səvaun aləyhimu Biz bunu bilə biləcəyik. Ən dar düzdür? Fikrim dənə həmzə gəldi. Ə. Ən dar Və keçmiş Ərəblər bu hərfin çətin olması üçün bu baxımdan deyirlər ki, iki dənə həmzəni eyni vaxtda tələffüz etmək çətindir. Onu birə ikinci həmzəni məd ilə əvəz edək. Deyək, ən dar Başqa cür iki dənə həmzə Yan bayan gələrdirsə, ikinci həmzəni yox edərdirlər. Fə əvə gə əmruna Hafsanasınız. Fə əvə gə əmruna Fə əvə gə Bu da nəyi bildirib? Bu hərfin çəkin olmasını bildirib. Və ya başqa, benim? mənə dəyirik. Artıq o ləhcədə biliniş ki, burda iki dənə həmzə qalab qirayətdə. Bilinir ki, biri yox olur. Məyən misafədlər qalab. Və ya başqa bir yerdə həmzəni təshil edirlər, təshil. Hafsanasın qirayətdə yalnız bir yerdə, Ə' cəmiyyun və ərabi, Fussilət sürəsində olan yerdə təshil qalab. Tə, təshil nədir? Təshil ortadır. Beynə-beynə deyirlər buna qirayətənləri, təshil. Yəni, təxqiqin zili. Biri var, deyir, mən deyirəm ki, ən e dərtəxın. mən deyirəm ki, ən e dərtəxın, ən e dərtəxın. Üstündən keçməyək, ən e dərtəxın, ən e dərtəxın, ən e dərtəxın. Və ona görə qarı əgər həmzəni düzgün bir şəkildə təxqiq, tələfüz etməsə, hafsanasın qiraatından çıxıb, başqa bir qiraata girmiş olur. Özü də bilmədən. Adın? Yəni, hafsanasımda və onu da deyim ki, hafsanasım, oxuduğumuz bu qirayət ən çətin qirayətdir. Və ya belə deyək, ən çətin qirayətlərdən biri salıb. Nəyə görə? Çünki bu qirayətdə bütün həmzələr təhqiq olunur. Təhqiq yəni nə deməkdir? Üstündə durulur, əda edilir. Başqa qirayətdə isə təsim olunur. Ən dərtəgın Ən dərtəgın Gülməyəcəm əsabdir Ən dərtəgın Ən dərtəgın Ən dərtəgın Və ya deyir Ən dərtəgın Fə idə cəə əmruna Fə idə cəə əmruna Hətta Həmzə iki dəmər eyni gələrsə Qasrdan da oxunur Fə idə cəə əmruna Fə əmruna. olsun deyəkdir Deməli, biz dedik ki, həmzə ən çətin hərflərdən biridir əlifdə. Bir də var əlif. Həmzə bir deyilə Həmzə təhbi olur. Əlif. əlif nədir? Əlif bəzi hallarda uzatma rolunu olur. Uzatma. Əgər sakin olarsa, özündən əvvəlki hərfin hərəkəsi fətih olarsa, bu zaman uzaldır. Əlif izə Azərbaycan dində olan ənin oxşarıdır. ə ə ə ə ə ə ə, ə. ə. Tə, bə, bu olur əlif. Həmzədə isə bu səs yoxdur. Ə, i, u, bir barək ə, bir barək ə, ə, i, u. Boğazın aşağı hissəsinə çıxır. Amma məxrək bilimli. Ayaq nə oldu? Və həmzə hərdən dayaqdan gəlir. Hərdən də dayaqsız gəlir. Amma əlif həmişə düz formada gəlir. Həmzə əlfin də üzərində ola bilər, fafın üzərində ola bilər, yənin üzərində ola Bəli, həmzə əvvə edək, həmzə belə bir formada. Əgər fəxhin olsaq, ə, i, u, əlif ə, ə, ə, oldu, fərq. Dayasız həmzə ilə tək yazılan həmzə əvvə şübəl fərqli olacaq. Yo əgər dayaqsız həmzədirsə, ümumən, var fərq. Əgər əlifin üzərində disə həmzə, yenə də həmzə adlanır o. Əlif adlanır. Əgər həmzə əlifin üzərində disə, bu əlif adlanır, həmzə adlanır. Həmzə, əlifin üzərində olsa, buna dilən həmzə. Həmzə. Azərbaycan dilində, yenilirəm, ə var, bilma, ə, ərəb dilisə ə. Olur, əda edək bu hərfi, bu Əlifin üzərində adətən Varsa da bir qaydadır. Varsa göstər, məsələn hansı qaydadadır işləməz nə? Həmzə həm dayağının gəldiyi həm də dayaqsız gələ bilər. Yəni vavun da özündə gələ bilər. Yənin də özündə gələ bilər. Əlfin də özündə gələ bilər və özü adi bir şəkildə də gələ bilər. Üçündə də eylir. Üçün. Üçündə də eylişir. Üçün, bəli. Üçündə də eynişədir. Üçün. Yəni aşağı o artıq Yo yo, adət yoxdur. Vavun üzərində gəl yalnız dayaq kimi. Amma əlif işi əlifdir. Düz bir şəkildə gəlir və uzadılır. Əba bu həmzənə görək kim deyib? Bu I, A, A, G, bar, bax, yiyan, A, İ, U Bir var, bax, deyirəm, Ə İ, U Ə Ə İ, U Güzər, Biraz sıxma Baxın, həmzənin biz deyilmək rəcə <coughs> hardadır Boğazda Deməli, boğaz bir sıxılmalıdır, çünki boğazdadır Ə İ İndi Azərbaycan əsindən Ə Ə, ə. Açıq Ə Ə Ərəbdə isə ə. Ə. Sən yaxına gəlirəsin <gülüyor> Bəlkə mən gəlir. Gəl yaxına Otur bura <gülüyor> <da. gülüyor> Mütabir sual Yoxdur əlhamdülü Hür, qardaş, şəkəcəm Həmzərin üzrə üçün onda <gülüyor> Ə <gülüyor> Səs tamamı da yok Yox, minun. Yox, yox, olur. E, Nədə qalmışdır? Dur, qardaş. Azərbəzə nəsə? E, iyi ol. Məd isə, məd olsa, olur nə? E, Azərbəzə nəsə? Açıq bir şəkildə boğaz çıxılıq. Ona görə İbn-i Cəzər deyir, deyir Əlif isə ağız boşluğundan çıxır. Ağız boşluğu da haradan başlayır? Cəuf, ağızın boşluğundan, düz boğazın altına kimi ceux adlanır. Azərbaycan əsi kimi. Fikir bir öyrəyiz. Amna həmzə isə yox. Həmzə boğazın aşağısına. onu görə təcbir kitablarına baxsaq, görəcəyiz, həmzə başqadır. 1000 də başqadır. Məs bu istisnaya görə, eee, bu olmalı. Azərbaycan əsiz. Ə, ə, heç bir şey Bəli, məxracı olmayan, məxracı olmayan və ya səs boğazdan, yəni ağız boşundan çıxan, ağızı boğazın Yalnız ağızı açırsan, deyilsəm və qeyd edim ki, ərəb dində ən hasan hərəkə hansıdır? Fəthəb, hərəkə. Nəyə görə? Çünki insan danışmaq istəyəndə ağızını açmalıdır. Ə, ə, ona görə ən hasabdır. Ona görə baxarsan, bəzi Ərəb ləhkələri i ilə olan şeyə deyir dələr, Ə. Söz i iləndir, kəsvə iləndir, kəsvə iləndir, Söz damla iləndir, damla, una, edir, ə. O neydir, Ə. Hasanlığına görə. Dil, hasan nə varsa ora çəkilir, ora gelir. <gülüyor> Bu, <Buraya>. Ərəb, <gülüyor> Orada məhz həmzədir, amma dayaqla həmzədir, əlifin üzəndə həmzədir. Yəni, bu əlifdir, mədl-münfəsr yalnız dayaqla olan həmzədir, yəni əlifdir, dayaqla, belə yoxdur. Məncə ədnə olur, bir suarıqdur. İndi, həriflərdən qaldır bu ə-i-u, misal üçün, dəyişəndə, mənə dəyişməndə. Misal üçün, ə-ni, i-ni, ni əvəldə edin, əvəldə edin, əvəldə edin, Yox, o ləhçədən ləhçəyə fərqlənəyik, onlar başa düşür. Onlar, yəni, ərəb diliyi iki yerə döyür, qalasar. Ədəbi deyil, bir də ləhçə. Ammiyyə deyirlər buna, yəni xalqın dili deyirlər. Məsələn, ədəbi diliyi yalnız oxuyan insanlar bilir. Məktəbdə, universitetdə oxuyan insanlar bilər ədəbi dili. Amma bir var ammiyyə, xalq dili, xalqın dili. Və bizdər, məsələn, ləhçələr hamı bir-birini başa düşürk. Ərəblərdə isə bəzi ləhçələr var ki, birbini başa düşünürlər. Misir ləhçəsi ilə, Savıq ləhçəsi birbini başa düşünürlər, əcəb ləhçədə danışırlar. Amma ikisi də ədəbi dildə danışırlar. Başa. Nədən aslıdır bu? Söz ehtiyatının çox olmasına. O qədər sözlər var ki, bir mənanı 100 dənə daha çox sözlə ifadə etmiyorlar. Eyni söz. Quran ədəbidir ki, yalnız ədəbidir ki, ləhçədə inmiyib. Yəni, onların bu ləhcədə nədir? Və vaxt keçir, vaxt keçir, vaxt keçir. Bəzi ingilis sözləri, bəzi fransız sözləri dilə daxil olur və dildə qalır. Ayrıq oldu? Və bəzi ləhcələr var ki, səhidir. Keçmişdən gəlir. Məsələn, qiyəmi, kitabiyyə. Bunlar eynən dillər. Və bu ləhcələr keçmiş ələblərdir. Ayrıq oldu? Deysən, əlifdən çox danışdıq. Keçək ikinci əlifə. B. B. B. Dodağın yaş hissəsi. Dodaq hissəki hissədən vardır. Yaş hissəsi, quru hissəsi. Yaş, quru. Yaş hissəsini möhkəm bir şəkildə, dərt bir şəkildə bir-birinə vurmaqla və hava axını tamamilə dayandırmaqla əbb, əb incə bir dərt çıxır. Deməli, dodağın yaş hissəsini Qeyd edirəm, yarıza saxdım, çünki buları mən sizdən soruşsam. İmtihanı olacaq, məxirə çatdım da. Bütün ərəb dili, dilində olan həriflərin məxirəcini birini soruşsam, inşallah, Allahın zilər. Dodağın yaş hissəsini bir-birinə möhkəm bir şəkildə vurmaqla və hava axını tamamilə dayandırmaqla ince bir şəkildə çıxan hərif əb-əb-əb Biri var, bax. Biri var, var bax. Dodağın yaş hissəsini bir-birinə toxundurmaqla. Dodağın yaş hissəsini. Hava axını dayanaraq. Çünki bax. Elhamdülillahi Rabbil Elhamdülillahi Rabbil aləmin. El rabbil qudüzünü. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Yaxınlar. Elhamdülillâni Al Rabbil alay... Düzünün oqyörlərini... Elhamdülillâni Rabb... Billaləlin... Havaxı tamamıyla dayanır. Tamamıyla. İkinci səsl bir əkri. Yaf şey səslində. rabb rəb rəb rəb rəb rəb rəb rəb rəb rəb rəb rəb İncə bir şəkildə, dördüncü nəddi, hava qırdayanır və qalqalar qalqalar qalqalar Rab-Bə Məyyən bir müddət dayanır Rab-Bə Bu İyyəkəna' Bu, -bu. İyyəkəna' bu, bu Düz Nə' Bu Bu Bu Bu, -bu, -bu. İncə bir şəkildə, Nə' B, B, B İsim Azərbaycan dinlərinə B səsi incə deyil. Bəli, Azərbaycan dində olan B səsi B hərfi B, B, B Ərəbdə isə b, b, B, B, B, B Belə bir fərq var. Ona görə əksəl qararlar oxuduğu zaman deyir ki İyətənağ bu bu na bu, bu. Ərəbdə ərəbdə düzgün qonmasınıla iyyaka na bu du na bu du həm bel birinci də həci dodağın yaş hissəsini bir-birə vuraq Hava bu aslı tamamilə dayanaraq İncə bir şəkildə çıxaraq və qalqala olmaraq çıxan hərflər. Dudanın yaş hissəsi birləşir, hava axını tamamilə daylanır və incə şəkildə çıxır və qalqala olmur. Əbəd olmaz vermək Elhamdülilləhi rabbiləyib Şirəyib Rabbil Rabbil Müəyyən bir səhər Şəkildə dəyəyib Harfi bir daha Diəyib Baxar yürəyik Çünki təşəyib Bə B bu Buyur, kadaş Bak, şirəyibəm biri var Dəyəm ki, bak Bə Bə B B Doda birbirinə şiddətli bir şəkildə deyilmir Bax, Azərbaycan B-sı Azərbaycanda olan B Belə deyilir, bax bə, bə. Bə, bə. Bə, B Ələb deyilsə B B B B Sıxılır Çünki sıxılsa, qalqala sifətinə alır Sıxılmasa, alır Sıx bu. A, bu düzdür Bu, İnce. Be, bi, bu. B. İncə. Bu. B. B. Bu. B. B. Bu. Malam? Bu. Bax. B bizə. bu Azərbaycan dilidir. B. Gözəl. B. Bi, bu. Plan. Hana nədir? Gözəməsə Qur qədər B Bu Gözəməsə B Bax, fərqi yenidim Azərbaycan bəlsəz Bə Bi Bu Ərəb Bə Bi Bu Fərqi bəlsə Azərbaycan də Bə Bi Bu Ərəb Bə Bi Bu sıxılıp ince olur ömrə. Alhamdulillah, şəddə də deyir. Fərq. Başlayır. İbtə, ubtə, ətə, ətə, ətə, Mə ənə on həmalumu və mə kəsəb kəsəb Azərbaycan dilində kəsəb kəsəb kəsəb əlbəttə şiddət hamısı bu hərfdə cəmləşir. dinə amma baxıb busa Bəli. Biraz asalsa. Bəli. Salam. Bəli. Hərfin yazılışını bilirik də, lakin bu dərs bir fürsətdir Ərəb hərflərini öyrənmək üçün bir fürsətdir. Hərfin yazılışı bu formadadır. Aşağıda bir xətt. Hərfin əvvəl forması Yəni, təkrar da olsun deyə, onları da götürək. Hərfin adi forması belədir. B. Hərfin əvvəl forması belədir. Hərfin orta forması belədir. Axır forması da belədir. Altına bir dənxətlə. Sual var, bu hərfa idir. Bir yerdə oxuyaq, buna aid olan misal. Təbbət yədə əbi və təbbət. Mə əğnəəm hü məluhu və mə kəsəb Se yaslana rəndzətə ləhəb Və mraətuhu həmmələtəl hətab Fī ciydihə həblun min məsəd Həbl, həblun min məsəd Ayrıqlıdır, bu test, yani çok həyli bir testdir. Çox gözəldir. Siz nə mənasındadır? Əgər bu dərsi bir qari düzgün bir şəkildə başa düşsə və tətbiq edədirsə, Qurani-Kərimi doğrudan da Qurani-Kərimi ənənəvi bir şəkildə oxuyacaq. Avanizə xatırladım. Avanizə xatırladım. Doğru. Buyur, müəllimə, əlbəttə. Şərhə buyurun. Yaxşı istifadə deyim qəsturmə şeyi yox olmaz. Deməli 3-cü hərif B- aydın oldu da ya yazanlar yazdır. Yazdır, əlhamdülillah, nəhət olmuyor, osa soruşacaq. Üçüncü ərif tə, tə, dilimizin ucunu, dilimizin ucunu, yuxarı kəsici dişləri damağına toxundurmaqla incədir şəkildə və həms sifətinə malik olan bir hərif çıxır. Tə, tə, Ət. Əc. Dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin damağına toxundurmaqla incə bir şəkildə və həms fətinə malik olan bir hərç çıxır. Buna da tədilir. Tə. Azərbaycan tıhsı t, t, t, t. Ərəb incə bir şəkildə. T, t, ət, t, t, incə bir şəkildə və hənsifətinə malik olan bir hərifdir. Dilimizin ucunu yuxarı təsid işlər. Onun damaqına toxundurmaqla ucunu, bax, bir bar Azərbaycan təsid tam bir şəkildə toxunulur. T, t, baxın, dilimizin tam bir şəkildə ucuyur, tam belə bir forması şəkildə, t, t, əratın sizə dilimizin ucunu, t, t, ucu hissəsi var, t, t, incə bir şəkildə, dilimizi tam toxundursa qalın şəkildə sütür, ucu hissəsi toxundursa incə bir şəkildə, t, t bir, incə bir şəkildə olur, ikinci də həm sifətləmaq, həm sifəti, həm sifətləmaq deməkdir, sifətləmaq, risətləmaq bu qışlamaqdır həm stilə. hərfində bu sıxlaq. Baxın. ət. Bu sıxlaq həm stilə. Azərbaycan dilində olan t bu sıxlaq yoxdur. t Ərəb dilində olan sıxlaq var. ət. ət. ət. Elə ət sözü yoxdur, ət Torucuqda ətdən maşət Ət sözü Azərbaycan dirilir ət Ət, ət, ət Ərəblər ət, ət, ət, ət Ət, ət Aydın? Sual var? Yox. Yoxdur Buyur Dilimizin ucunu yuxarı kəsirci dişlərin damağına toxundurmaqla Ət Buyur, mələ Orada mələk bu səs də təsiri. Ətml, dayan. Qoyacam səsinə. Bə nə nə, nə gəlir, dəyl. Qəbətə dayanır bir bizdə bu səs. Bə, bə, bə. Amma qalqala deyil. Qalqala deyir. Ət. ət, ət, ət. Azərbaycan tərsdə bə, hava gelir gedir. Tıq, tıq, tıq. Əla belə ismayam bir vaxt. Ət, ət, ət. Bu hərftə deyəyib ince bir şəkildə, baxam T T T T T Məllim T T T T Bak, birinci T o T deyil, ikinci, üçüncü olur T T T T T Gözəl T T T T T T T T O Ərəb təsədik, ince bir şəkildə Bax, tə, bax, məxrəcəyə fikir verin, dilimizin ucunu, dilibin ucunu yuxarı kəsici dişlərin damağına toxundur, ondan sonra incə bir şəkildə tə, tə, tə, ti, tu, Azərbaycan təsə ilə tə, ti, tu. ərəb təsə tə, ti, tu, gözəl, buyursam? Ha, deyək. Məlum düz nə qədər. Roma word. Səslə bağlı Gözəl, müəllim? Bəli. Biraz incə şomaş. İnçə. Gözəl, müəllim? Bəli. Alın. Evet. Bak birinci t' Azerbaijan dostu. İkinci, üçüncü Ankara'sı. İkinci. Gözetmelik. Evet. 4. 5. Sırası da açtı. Ha? Sorukanız siz. Neyse sorukanız Thomas. İnce bir şəkildə. T. t Məlim, buyur. Gözəl, Məlim. Gözəl, Məlim. Gözəl. Aha. Bu harfi də kiçir. Şey Həm sifətini danışın, bundan da ki farkını və Var, Ərəblərdə məsələ ardıcıl olaraq gəlir. Ə, l, t, f. Yaxşı. Belə əz qətac. Təcvid kitablarında başqa bir qaydaya gəlirik. Tə, yəni təcviddəvlarda boğaz hərfləri bir gəlir, dil çəhrafları bir gəlir, ağız hərfləri bir. Bu biraz çətin üsuldur. Yəni bu hələ biz ona hazır deyilik. Müəyyən bir vaxtdan sonra inşallah onu da götürəyik. İndi belə hərfləri götürək, mənalı. Ondan sonra onları götürəcəyik inşallah. bu köçürdürsən, inşallah. Deməli, həms sifəti var bu hərifdə. Həms, həms deməli, nədir, qardaşlar? Əqbədə. Kəf hərfində də eyni sifətdir. Əqbədə. Əqbədə. Bu, bu sifətdə həms dillə. Həms sifətini əba edəndə bəzi qarilər üç yerə bölünür. İkisi səftdir, biri düzdür. Əgər səməvat Xüsusən də həms sifəti təhərfi sükunlu olanda daha çox elaməyən yani edilir, daha çox görürsən ki. Birinci qrup insanlığa bu səməvət sözünü oxuyanda təhərfində ifraq bir həms edirlər, həms. Həmsin nə deyil? Bu sifəti. Dirlər ki, səməvət. səməvət, Bu həmsdir, amma artırılamasıyladır. İkinci bir qrup insan həm sifətini ümən dilir. Səməvəd Səməvəd Əgər hərftən bu sifəti götürsək tə hərfi dəyə çırılacaq. Əd Əd Əd Əd, əd, əd, əd, əd, əd. Aydın Birinci qrup insanlar var. İfrat deyir olmaz. 2 qrup insanlar ümummən bu sifəti demir. Semawat. 3-cü qrup insanlar düzgün oxuyanlardır ki, bu sifətin haqqını ödəyir, amma yerində deyil. Semawat. Yaxında olan eşidir, uzaqdan eşitmir. Amma mikrofonla hamı gedir eşidirsə. Çünki bu artıq açıq bir səhnədir. Sema və Sema və Tənafs. Sema və belə sözlər. Sema və belə gözəl, çox gözəl. No, durmadım. Kafamı sıçardım. Bu sema wat. Göz aç. Sema wat. Mama. Saba wat. Bir çeş. Saba wat. sonra göz açacağım. Selbu. Göz aç. Bak, ne kadar uzağlaşacak. O da də səs məndən uzaq olacaq Eşidməyəcək Məlid Gözəl Gözəl Məlid Biraz də Biraz də Gözəl İndi yaxışıq Məlid Aydın oldu Gəlin üç dənə hərfi təkrarlayaq bir daha ki, təkrar gözəl bir şeydir. Çünki yenə də sizdən çıxacaq bu məlumatda imtihanı olunacaq, inşallah nə? Ya yarı hərflərdə, ya da ki, necə deydim? Mən siz edin dərsə götürək, amma deyəsim, üç dərsə götürə bilməyək, göz çoxsa gecəkdir. Əlhamdülillah. Yox, vaxt az-sübətdə məlumat şeydə idi ya, çoxdur həriflər haqqında. Ona görə biləzisən hamısını məsli səhər verim, çatdırım ki, düzgün bir şəkildə. Belə keçir, daha güzəl, düzdür məlum. Sən o hala düşəcəksən ki, artıq Qurayn-ı Kerim oxuyanda bütün həriflərin yerini biləcəksən, dil oynayacaq. Bax, fikir verin. Yeriniz dünyanın səhərləni ilə Bəli. Ona görə belə zikarlar var. Şirəl üçün, okuyanda aydın bir şekilde başa düşmürsən. mikrofonda okuyur. Ama başa düşmürsən de okuyur. Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil alemin Ar-Rahmanirrahim Bilmiyəsən okuyur. Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanirrahim Malik <Sessizlik> Bu, hala gəlmək üçün, həriflərin məxrəcini dey bilməsin. Bil, artıq bilir, hara toxunmaq lazımdır, necə toxunmaq lazımdır, hansı sifətə malikdir. Ona görə Quran da gözəl çıxır. Gözəl bir şəkildə, düzgün bir şəkildə tələxüs oldu. Ayrıq nə oldu? Gəlin, təkrarlayaq. Birinci həmzədir. Ə İ U Ə I. İ, u, u Bakın, bir var ə, Qalın deyil, u ayındır, keçəcək onu İyicək bir şəkdirdə, boğaz çıxınır, yalnız hər ökənd I. İ. İ, u, Dinə, ə, ə, ə, ə, ə, ə, ə, ə, ə, ə,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 b b bo abda ikna ikna ukn abda abda abda ikna ukn İncə, müəllimlər, incə, kəsəb, kəsəb, kəsəb, kəsəb. Oğul, tə. Gə. Dil, dil. Dil, dil. Dil, yerə deyəcək. Dil öz yerindədir. Dil heçənə toxunmamalıdır. Mən heç bir yer. Diliyamız öz yerində qalır. Belə forma. Necə bilmən <gülüyor> Bu şəkildə də əhsat tam bir şəkildə saxlamısan. Bax, bax. Əb, -bə. əb, -bə. əb -bə. Gedirsa, düzgün bir şəkildə tələffüz olunmur. Ghunnə səti yumuz nunmand mindədir. Əbən əbən əb. Atı əb əb bu düzgün tələffüz deyil. Tam bir şəkildə səs hava ağız boqçuğundan çıxır. Aynı oldu. Ona görə fikir bir bəziləri oxuyanda deyil. Baxın, burnunu saxlayar. Artıq bu bədir, bu mindir. Və ya bə ilə olan bir şeydir. Başdanıqcı bə, ortası min. Oldu. Ta. ta ta ti con tu att att it At. it pot pot att att it pot pot T, T, T. Azərbaycan təsib. T, T, T, T. Fəlki istəyirsiniz? Və və bihamdik. Naşəl və lə ilə hə ilə ənd. Nəstəxfərük alləhumə və natubu ilə